Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades porque las dos les enriquecen y las dos le fortalecen. Y en esa línea, señor diputado, vamos a continuar. Siguem comprensius amb obert. Hem de disculpar el ministre, d'on s'ofreix un greu trastorn. El sistema digestiu li ha canviat de direcció i ara caga per la boca. Sí, sí, és una estranya síndrome que té desconcertada tota la comunitat mèdica. Quan el pobre home obre la boca, vomita excrements dialèctics. Per tant, podem deduir que també parla pel cul. Anem a preguntar-li com es troba. Què s'encontra bé, ministro? Sí, eh, una miqueta només. Eh, no estic en capacitat de... de, de, de resoldre... Així que es eh, metem d'acord... vostè eh. <coughs> mateix. Tranquil, bon home, tranquil. Prenguis un antiàcid. Doncs sí, almenys el català el parla amb el cul. Tenim un ministre Anus parlant. La patrilla lo sigue, no lo dejan descansar. Ai, el torito bravo que se crece con el castigo Això ho hauríem de comprovar Llàstima que estigui en contra el maltractament animal Perquè si no jo mateix li clavava unes quantes banderilles A poder ser estelades Però realment no anava pas desencaminada La comparativa entre un toro i el ministre En primer lloc, perquè obert també és un tros d'animal I després, perquè quan veu una bandera roja Suposo que l'envesteix allà tot exaltat Uuuh! Bé, deixem el tema de la gonya Que Franco ha huerto I tots els discursos colonos tractar del ministre. En el fons, tots tenim obert el teclat de l'ordinador entre la Q i la Y. Canviem de tema. A la Fira del Passebre, aquest any, les figuretes més venudes no han estat la dona que fila ni el cagaré sinó el soldat israelià. I al costat dels pous, riuets i fogueres de pastorets, podem adquirir detallades maquetes de checkpoints. I mentre uns bombardeixen civils quan no estan feinats durant sacoms de cap contra la paret, Egipte, els fanàtics de les barbes, pretenen retornar al a l'edat mitjana. Per desgràcia, som una ràdio i no podem retransmetre un dibuix de Mahoma. Bé, doncs llavors el descriurem. Era lleig, leprós, psicòtic, anava brut, tenia pústoles i barrugues genitals i la seva barba acollia una gran diversitat de vida animal. Ui, ui, sembla que ha sigut suficient, mireu, i els tenim aquí. Allahu akbar! Allahu akbar! Més coses. Ah, sí, senyor porc Felip i el tema dels ulls fora de lloc. Ah. És que què vols que diguem? En farem botifarres a tu i bla, bla, bla. Ah. És que molt obert i ja no ens en recordem de tu. Has passat de moda, Felip. Ah. Ai, però mira quina curiositat que l'altre dia, tota la colla, vam anar a veure una mica al camp i hem fer un vol per una granja. Sí, aquesta mena de Madhausens per a Tocinos que hi ha a la Catalunya interior. Bueno, doncs això, que ens hem trobat a l'altra ah. Allà estava. Ens vam fer una foto un ell i tot, ens va donar records per tu. Ah. Llàstima que aquest aquesta setmana ja, ja el pujaven al camión. Ai, Felip, què en farem de tu? És que tard o d'hora et matarem. A Patons que el teu només s'arregla amb un tret. Informatiu. I fins aquí el tret de gràcia. Us deixem en George Brassens, la mauvaire reputation. Je ne fais pourtant de tort personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que Tout le monde viendra me voir pendu Sauf les aveugles, bien entendu